i n r e a l t à n o i non abbiamo ben capito che cosa vogliono fare con questo c a s d o t t o non abbiamo ben capito se lo vogliono veramente costruire o se vogliono、eh, continuare a dare una parvenza di qualcosa che in realtà non sta andando avanti、eh, di, di un solo centimetro.、Eh, questi g e t s che sono entrati nel, in un terreno、eh, seminativo adiacente alla masseria del Capitano. E、sono praticamente stati depositati ci hanno creato un cumulo di gerti、e、non c'è nessun, nessuna recinzione ancora niente di niente、e、adesso sta piovendo c'è maltempo abbastanza pesante、e、quelle strade estremamente provvisorie che avevano fatto、sì. sono diventate un pantano、mm, la situazione è veramente ridicola, cioè non è sicuramente una situazione che si addice a un'opera、eh, un u n da、eh, miliardaria che dovrebbe portare o diversificare o fare o, o via dicendo tutte le le cose che sentiamo su queste mega grandi opere. E niente,、eh, ieri sera semplicemente、eh, ci si è messi davanti ai mezzi, si、e、è cercato di non farli passare、eh, lo spettacolo era abbastanza ridicolo c'erano dei mezzi che erano praticamente rimasti impantanati e cercavano di tirarli fuori con、eh, le motopale con, con, con le ben e, e via dicendo、eh, perché comunque、eh, quelle stradine che avevano costruito erano veramente inconsistenti e alla prima pioggia sono diventate un pantano e ci viene sempre più il dubbio che questa opera non la v o l e v a m o costruire Non so che dire, non, siamo, non sappiamo veramente che dire, è abbastanza ridicola la situazione. Perché da, da quando insomma c'è stato il via libera del governo giallo-verde, questa è la prima iniziativa che fanno che, cioè a livello di portare avanti i lavori, reale iniziativa che ci sta? o insomma Perché leggevo che insomma vedevate veramente un'assenza un di attività nonostante appunto il via libera. Guarda,、eh, sono cominciati questi lavori a mare. però in realtà stanno ancora posando le dime in mare per poi andare a fare sto palancolato, cioè di tubi qui non se ne sono ancora visti e non se ne vedranno ancora per un bel po', non sappiamo veramente、mm, dove vogliono arrivare, che cosa vogliono puntare,、eh, dobbiamo pensare che veramente C'era un articolo che è uscito qualche giorno fa che diceva: Ma se il tappo costa 4,5 miliardi e ci sono 20 miliardi di, di penali, perché lo devono costruire? Si vendono le penali a questo punto. Dobbiamo pensare che puntino a qualcosa h e c del genere?、Eh, non, effettivamente, non, non,、eh, è difficile ca capire. Effettivamente, su, su queste opere, poi magari ci sono una parte di fondi che quando vengono stanziati per le aziende, insomma, a loro g l interessa i quello poi che l'opera venga portata avanti, evidentemente è meno importante. non, non s a p r e i cosa v e n t e a l m e n t e queste sanzioni le pagheremo noi e non le aziende coinvolte. Probabilmente, come, come successo, succede spesso per le grandi opere dove scompaiono dei privati, ma poi hanno una buona parte delle, delle spese e dei rientri garantiti dal pubblico. Quindi, ma insomma, Assolutamente, sì, questa è un'opera che. è privata solamente sulla carta c'è dentro SNAM che è posseduta la cassa depositi e p r e s t i t i con una grossa percentuale e guardando i bilanci consolidati di SNAM si scopre che comunque SNAM ha anticipato soldi per tutti gli a z i o n i s t i che nonostante i nomi blasonati tipo PP, Soccer e via dicendo non sono le società madri ma sono delle piccole società che fanno essenzialmente trading, non fanno costruzione vera e propria. Quindi、eh, chi segue un attimo la situazione finanziaria capisce chiaramente che non c'è、eh, una eh, una reale eh, eh, visione del, de, di una grossa società che voglia gestire o costruire, costruire l'opera e gestire questo gas. E, insomma, è triste, è triste sempre constatare come non si pongano problemi a devastare un territorio appunto senza neanche una reale intenzione di fare quest'opera, ma d a un a l t r o lato. È anche un po'、eh, la cifra di quello che, che rappresenta questa, mh, questa politica delle grandi opere che, insomma, in primis il movimento n o t a v è riuscito a tirare fuori, ma che, insomma, sta, sta venendo fuori allo stesso modo anche su questa opera、eh, del TAP, dove, appunto, non c'è una reale consistenza neanche del progetto, non c'è nessuna utilità, magari neanche l'utilità reale c h intende neanche di portare a termine questo progetto, e, insomma, quindi rimane.、Guarda. Eh, è chiaro che queste opere tutte, come vengono progettate, nascono sempre vecchie, sia a livello di utilità sia poi a livello tecnologico reale, nascono sempre、eh, morte in pratica.、Eh, poi bisogna capire qual è il vero fine、eh, di chi propone queste opere. Noi spesso pensiamo al prodotto finale,、no? portare il gas, o il treno ad alta velocità che porta materiali e merci e via dicendo però non, forse dobbiamo cominciare a ragionare che queste opere sono concepite per step、eh, quindi un primo step può essere la prefattibilità un secondo step avere finanziamenti per、eh, fare tutta la fase di, progetta di progettazione terzo step la costruzione quarto step magari l'utilizzo però Il fatto che l'opera si fermi al step, allo step numero 2, al numero 3, al numero 1, non cambia che chi ha ideato questa truffa riesca comunque ad avere grossi guadagni da, dai vari step. Quindi magari un'opera ferma all'ultimo step, che non porta nemmeno un mero cubo di gas o un,、eh, una tonnellata di merci, non è detto che non abbia fornito ampi guadagni a chi l'ha ideata, semplicemente. Certo, è lo, è lo stesso che in piccolo vale ad esempio sul tema dell'edilizia nel nelle città,、e、quindi insomma, perché ci sono i palazzi vuoti? Perché ci guadagnano anche a tenerli vuoti, anzi.、E... Ah, eh, tra l'altro, per quanto riguarda l'energia, in Italia c'è una base di fondo di,、eh, di, di leggi e leggine che vanno a giustificare anche chi costruisce grandi opere energetiche e non le utilizza. Basti pensare che SNAM prende il 72,5% del mancato guadagno per impianti e gasdotti che non utilizza. L'anno scorso ha preso un miliardo di euro, 9 3 0 milioni di euro. Capiamo che se opere del genere arrivano in Italia e si comportano in questa maniera, probabilmente puntano anche a usufruire di questi benefici.